І першим, що мала зробити Софія у цьому щасливому, невисокосному, сприятлому для добрих справ році, була чесна і добра справа – зруйнувати сім'ю не святих. Щоб, бодай трохи, відтягнути це, Софія намагалася не потрапляти на очі Вікторії. Втягуватися в роботу після відпочинку не хотілося, та куди подінешся. Кінець семестру. Підсумкові заняття, заліки, іспити, журнали, оцінки. Студенти раду зустріли Софію після довгої відсутності. Розпитували, де була, що бачила. Софія показувала фотографії, буклети музеїв, палаців, які довелося побачити – але почувалася ніби винною, що вона доторкнулася до цієї краси, а вони ні. От як би вдалося поїхати на екскурсію всією групою. Довго ховатися від Вікторії не вдалося. Вітка прагла новин. Ще б пак. Ну, розповідай. Як Степан, як Пітер? Степан живий, Пітер чудовий. Все? Вітко, ти не прикидайся. Я ж бачу, тебе де сидиш. Тебе Степан цікавить, як торішній сніг. Була я в нього, була. Віддала листа. Софія підступно замовкла, вичікуючи. «Ну, ну і що? Нічого, живий, здоровий професор. Ти його бачила? І його, і Герду. А твою тезку? Вітусьо, ти тільки не хвилюйся». «Не хвилюйся?» Вікторія зірвалася з місця. «Добре тобі казати. Не хвилюйся. Та я жодної ночі не спала, відколи ти поїхала. Розповідай усе, Сонько, бо за душу». Вона вчепилася Софії у плечі і напівжартома потрусила нею, начебто хотіла витрусити все, що її цікавило. «Вітко, не займай». Я не грушка. Тобі все розповідати чи тільки основне? Спочатку основне, а потім усе. Сонечку, зайчику, не тягни бумру. Основне, Валеріан Альбертович любить тебе. Він тепер живе один. Софія Венедиктівна померла два роки тому. Вікторія зблідла і майже впала на канапу, вхопившись за голову. «Як померла? Від чого?» «Від раку». «Віто, заспокойся. Випий кави з коньяком. Тоді я розповідатиму далі». Віта, мабуть, погано її чула. «Вже два роки. Вже два роки один». Вітусь, випий, бо не почуєш основного. Вікторія випила кави і трохи опанувала собою. Він прочитав мого листа? Прочитав, прочитав. Також ледве не зомлів, як он ти тепер. Відко, ти сама порося, і таке ж порося підклала мені. Не сказала ані слова, ані півслова. Відправила, як кота в мішку. Їдь собі, подруженько, викручуйся, як знаєш. Він гадав, що ми подруги, і я все про вас знаю. А я ж ні бум-бум. Софія почала переповідати усе, що почула від Валеріана Альбертовича. Вікторія раз у раз перебивала, її цікавили усі подробиці, як він вимовив те чи інше слово,